Interrail. Renfe geltokia, esan? Egunon, e, Interrail buruzko informazio, nahi nuke? Ongi, dena jakine duzu edo gauza zehatzen bat. Bueno, badakit e, txartel bakarrarekin Europan zehar bida aukera dagoela, zonaldeak daudela eta adinaren arabera prezioa aldatu egiten dela. Baina zehaz tasunik ez? Bueno ba, e, ongi esan duzun bezala, txartel bakarrarekin, Europar Batasuneko estatuetan merkeago bideiatu ahal izango duzu. adin tarte bere ditugu. Ea, amabi urtetik bera, hogeita zei urtetik bera eta hogeita zei urtetik gora. Zenbat eta helduago, orduan eta garestiago aterako zaizu. Bueno, hogeita urte bete berriak dauzkat... Eta azkarri beharko dut, merkeago bideiatu nahi baet? Aipatu dituzun zonaldeak ere hor daude. Eta zenbat eta zonalde gehiago hartu, orduan eta garestiago aterako zaizu. Bai, baina zeintzuk dira zonaldeak? Bueno, behira, adibide batzuk jarriko dizkizut, e, asko daude. Eh? A zonaldea, esate bat Irlandak eta Britania undiak osatzen dute. B zonaldean Suedia, Norvegia eta Finlandia daude. C: zonaldean, Danimarka, Alemania, Suitza eta Austria sartzen dira. Baina, bueno, zortzi zonalde daude eta hori begiratu nahi baduzu, honena, ba, renferen web horrian begiratzea da. Uh bai, bai, bestela ez naiz, gogoratuko. M baina, bueno, ideia bat egiteagatik. gatik. Ze, prezio daukate, txartelek? Mm, bai, beida, zonalde bakarra hartuz gero, amasai egunetako iraupena du txartelak. Eta zure kasuan, oitasei urtetik behera dituzunez, eunda laroita ama bosteuro balioko lizuke. zuke. Bi zonalde hartuz gero, oita bi eguneko iraupena du txartelak. Eta berreunda iruro oita ama bosteuro balioko lizuke. Eta horoko hartuz gero, nahi aina zonalde pasaditzakezu, hilabeteko iraupena du, eh? eta balioa irure hon da bost euro. Eta tren guzti-guztiak barne? Bueno, guzti-guztiak ez dira sartzen, baina bai, ia iaia guztiak. Eh? Ah, hori ez nekien. Bueno, ba honekin nahikoa dut ideia bat egiteko. Bai, e, gehiago jakiteko hobe interneten begiratu eta ba, han bertansi eta su guztiak izango ituzu. Mm -hmm, bai, hori egingo dut. Mila eskar. Dai, agur. <totipen>